не певен, чи це вдасться мені на суді або при зустрічі з нинішніми правоохоронцями, я довіряю свою душу цьому незвичайному винаходу рук людських і думки, комп'ютеру. Мені спокійно і звично з ним. Скільки раз виручав він мене в найрізноманітніших ситуаціях, коли потрібен був тверези розрахунок чи експертиза. Тож нехай послугує мені ще й мовчазним співрозмовником бо хто знає чи буде перед ким вилити душу коли доведеться прощатися з життям і мені тож наберіться терпіння їй не вимикайте екран дочитайте мої роздуми мої спогади до кінця це буде корисно не лише з психологічної точки зору карний розшук матиме змогу закрити сім безнадійних справ. А від цього теж певне є якась користь. Чомусь цей день укарбувався приватному детективу Георгію Тренку у пам'ять, хоч, здається, нічим особливим він спочатку з-поміж інших не вирізнявся. Хіба тим, що в агентстві Бракувало заявок на роботу, і чотири співробітники сиділи за столом у одній з шести кімнат свого приватного розшукового агентства і завзято забивали козла. Як на те, Тринку та його напарникові Віктору Косте не поталенило. І вони, забравшись під стіл, такою була умова. Недружно без особливого ентузіазму мекали з під насмішки Юрія Рогоди та Михайла Шлафа, своїх суперників, котрим цього дня везло більше. Мабуть, така картина дещо шокувала клієнтку, яка прочинила двері приватно-розшукового агентства «Астрея» 19 квітня 1994 року о 10 годині ранку. Першим відвідувачку помітив Рогода. Він одразу посерйознішав і ступив крок на зустріч жінці, що в замішанні подалася було назад, намагаючись причинити двері. «Проходьте, шановна пані!» – гукнув Рогада, притримуючи двері. Його колеги, тим часом вибравшись із-під столу, приводили себе в порядок. «Ви в острею? відвідувачка кивнула. Її насторожений погляд перебігав з одного обличчя на інше намагаючись зрозуміти, що тут відбувається, і чому двоє дебелих молодиків мекались під столу під регіт інших. «А це дійсно Астрея?» – перепитала жінка. На вигляд їй було років 28-30. Задягнена у сталевого кольору легку куртку і таку ж довгу спідницю, у чорній хустці, які здебільшого носять на знак трауру, Бліде довгасте обличчя з тонкими рисами, без косметичних приваб. Тонкі губи міцно стиснуті, погляд колючо-тривожний, недовірливий. «Астрея, астрея!» – поспішив запевнити Рогода. Він вважав себе галантним кавалером, котрий має успіх у жінокії. Тепер намагався усі свої чари спрямувати на те, аби жінка заспокоїлася. Саме Астрея приватно-пошукове агентство. Аби ви знали Астрея в грецькій міфології дочка Афеміди, богині правосуддя і Зевса, Астрея богиня справедливості. І наші клієнти не раз мали нагоду переконатися, саме тут вони і можуть розраховувати на справедливе розв'язання їхніх проблем. Тож, коли саме на справедливість ви розраховуєте, переступаючи наш поріг. — Ви не помилились? — Слухаємо вас. Рогода усміхнувся найчарівнішою зі свого арсеналу посмішок, і його прищувати обличчя висловлювала саму люб'язність. Лише очі при цьому холодно зблискували, тамуючи зверхність над клієнткою. — Хто у вас директор? — Я хотіла мати справу з директором. Голос відвідувачки зміцнів. У ньому заброніли вимогливі нотки. «Директор?» – Рогода озирнувся. «У нас, власне, колективне агентство». «Ви банківські чеки підписуєте колективно?» – скептично кинула слово відвідувачка. «Ні, право підпису в нас мають двоє», – мовив Рогода. «Нараз спохмурнів». «Ну, власне, директор ось перед вами» кивнув у бік Тренка. «А я його заступник». «Але ви можете говорити при всіх, у нас один від одного таємниць немає». Тренко знав, чому обличчям Рогоди промайнула Хмаринка. Днями агентство довелося перереєструвати. Рогода саме в цей час запив. Витраплялося з ним таке. І до банку подали документи з одним першим підписом. Вийшовши після запою на роботу, Рогода влаштував Тринку сцену – звинуватив у намаганні захопити одноосібну владу в агентстві, яке задумували і започатковували вдвох. Ну, не те, щоб Тренко пнувся в одноосібні директори, тим більше, що працював він на рівні з усіма компаніонами, а все директорство заключалося в тому, що час від часу підписував бухгалтерські документи, в яких не дуже ти розбирався. Однак твердо вважав, керівник у агентстві має бути один. Ну, власне, це прекрасно розумів і рогода. Як і те, що стань він на чолі агентства, навряд чи вдалося б його відкрити. Досить відомою він був особою у колишніх міліцейських і журналістських колах. Щоб там та й в органах влади погодилися на його керівництво детективним агентством. Втім, розуміння розумінням, а його чистолюбство ні-ні, та й ставили між компаньйонами перепони. Втім, обоє відходили швидко, а спільні справи допомагали згладжувати гострі кути. Зовнішній вигляд тренка, вочевидь, справив на відвідувачку ще менше враження, ніж джентльменське поводження рогоди. Кругловидий окулярник, з довгим прямим волоссям, що закручувалося над коміром, не вселяв особливої довіри. Георгій це відчував. Однак уже звиклий до того, що його на перших порах не всі сприймають всерйоз, запросив жінку до кабінету. Агентство розташувалося в одному з боксів професійної пожежної частини. Вдалося відгородити стіною гараж для двох стареньких москвичів-фургонів, випрошених у міліції, за невелику плату рогодою і зробити досить пристойне приміщення контори з чотирма просторими кабінетами і навіть приміщення для криміналістичної лабораторії, в якій царював розважливий і спокійний Михайло Шлав. У минулому архітектор, художник-карикатурист, а нині фотограф, оператор відеокомп'ютерної техніки та експерт-криміналіст. Крайній кабінет ліворуч від головного входу займав директор. Тут стояв письмовий стіл, крісло на вертушці, великий металевий сейф і шафа для документів, забита найрізноманітнішими досьє та звітами